Capitolul 11. Arhitectura de brand Nu cu mult timp în urmă, un client a venit la noi cu o problemă esențială. Creșterea afacerii lui a fost împiedicată de o percepție că este doar un studio de fitness a muncit din greu pentru a-și extinde serviciile, incluzând dezvoltarea leadership consilierea nutrițională, reiki și multe altele. Dar majoritatea clienților încă nu cunoșteau amploarea ofertei noi, ceea ce lipsea era o nouă modalitate de a structura brand-ul pentru a-și aduce în prim plan întregul spectru de servicii. Prin adoptarea unei arhitecturi de brand distincte și logice, a reușit să își promoveze mai mult serviciile și cel mai important să-și recâștige controlul asupra modului în care clienții au Perceput brandul ca întreg. Arhitectura de brand este un sistem integrat de nume, simboluri, culori și un vocabular vizual care răspunde direct procesului de gândire al clientului tău. Beneficiile arhitecturii de brand. Targetarea nevoilor anumitor segmente de clienți. Arhitectura de brand îți permite să segmentezi mesajele și serviciile astfel încât fiecare dintre audiențele vizate să audă și să obțină exact ceea ce caută Reducerea semnificativă a costurilor de marketing. Atunci când brandurile și subbrandurile sunt construite într-un mod logic și intuitiv eforturile de marketing sunt exponențial mai eficiente cu oportunități de promovare încrucișată între subbranduri, marketingul este și mai eficient Clarificarea poziționării brandului a numelui și a mesajelor. Nimic numărește mai mult eficacitatea poziționării brandului decât claritatea. Articularea clară a denumirilor sub brandurilor și a mesajelor pe care le au pentru clienți este ca și cum mai oferi brandului un ton de înaltă performanță. Creșterea flexibilității pentru expansiunea viitoare a produselor și a serviciilor. Prin stabilirea unei arhitecturi de brand intuitive, vei adăuga cu ușurință produse sau servicii pe măsura creșterii brandului. Brandul devine o entitate modulară, inițiată pentru adăugarea de noi subbranduri. Asigurarea de claritate și sinergie între companii, diviziuni, produse și servicii. Chiar și cel mai mic brand este o entitate complexă. Este necesar ca diferitele componente care alcătuiesc acea entitate să fie clar definite și înțelese, pentru ca ele să poată lucra împreună eficient și spre un scop comun. Îmbunătățirea conștientizării clienților cu privire la oferte, facilitând vânzarea încrucișată. Atunci când diviziile sau subbrandurile sunt clar delimitate, clienții pot înțelege propunerile de valoare unice. În plus, un client al unui subbrand este mai ușor de convertit pentru a deveni client la un alt subbrand față de un client nou. Tipurile de arhitectură de brand. Monolitic. Aici avem un brand puternic de bază care își valorifică puterea cu diviziunile care conțin brandul de bază modificat de o descriere a produsului sau a serviciului. O arhitectură a brandurilor monolitice se bazează pe o loialitate profundă a clienților. Publicul țintă se preocupă mai puțin de caracteristicile sau avantajele produsului decât de promisiunea de brand pe care o cunosc și o iubesc. Atașat În structura aprobată, atât brandul mamă cât și diviziile acestuia au prezențe puternice și unice pe piață, iar diviziunile beneficiază de asocierea sau aprobarea de către părinte. Sinergia dintre ele este adesea reciproc avantajoasă: fiecare beneficiază de puterea celuilalt. Pluralist Arhitectura pluralistă a brandurilor este caracterizată de o gamă largă de branduri distincte, familiare, sub brandul părinte, pe care, de obicei, clienții nu le cunosc. Importanța brandului părinte este, în primul rând, comunitatea de investiții. Aici, diviziile se susțin în mod esențial, iar brandul părinte realizează dividendele. Independent Arhitectura de brand independent se referă la branduri separate. Fiecare dintre ele targetează alt public.